Щоб зламати пароль, складений з випадкової послідовності знаків, комп'ютеру необхідно перебрати 2 у 28-му ступені варіантів. При швидкості 1000 спроб на секунду комп'ютер витратить на підбір 3 дні. Код, який складається з 4 випадкових загальновживаних слів, дає невизначеність у розмірі 2 – у 44-му ступені варіантів. Щоб підібрати його, комп'ютеру потрібно 550 років. Зламати важко. Запам'ятати легко. Чотири випадкових слова. Наприклад, «Жив був брат Яків». Геніальність породжує геніїв трьох конфігурацій. Геніїв першого типу оцінено ще за життя, наприклад, Бах, Дюрер. Геніїв другого типу визнають після смерті, наприклад, Джордано Бруно, Гоген. Генії третього типу – люди, котрих ніколи не визнають геніальними. Наскільки складним, Здавався цей світ складним і заплутаним, наскільки легкою здавалася ця простота, яка завжди легко дається, але ніколи не приходить з муками.